I New York mördas Malcolm X, ledare för de svarta muslimerna i USA. Han skjuts ner på öppen gata den 21 februari. De våldsammaste raskravaller som USA upplevt på många år bryter ut i Los Angeles. Arne Torren. 28 människor har dödats hittills och uppemot 600 har skadats under de fyra dygn som negerstadsdelen Watts, Willowbrook i Los Angeles skakats av de våldsammaste raskravaller som Amerika någonsin tror upplevt. Omkring 1 000 poliser har nu i samarbete med över 4 000 man ur Kaliforniens nationalgarde omringat Wattstadsdelen där man uppskattar att det bor omkring 80 000 neger. Soldater i djipar beväpnade med kulsprutor förutom givär patrullerar gatorna men fortfarande brinner det idag på en del ställen och krypskyttar finns kvar på taken på en del hus. Inom ett område av över 100 kvarter har polisen ännu inte helt kontroll över läget men frågan är om det finns några affärer kvar att plundra. Om det finns några rutor kvar att slå sönder eller några bilar att sätta eld på. Kravallområdet centrum påminner om scener från andra världskriget när soldater slagits från hus till hus som ett stadsområde. Sammanlagt har man under kravallnätten anlagt ett 50 storbränder. Flera av dessa fick härja utan att brandkåren kunde göra någonting åt dem. Man kom aldrig fram till eldsvårdarna. Man har anhållit över 2000 personer som förts till fängelse- och arrestlokaler i andra delar av Los Angeles. Men det lugn som nu vilar är befarar man bara tillfälligt och man har inga garantier för att inte nya upplopp ska utbryta när som helst. Experter på rasförhållande i Los Angeles har sagt att orsaken till det plötsliga och så oerhört våldsamma utbrottet i vårt stadsdelen var hat och misstroende mot de vita som länge legat och så att säga väntat på minsta triviala anledning för att explodera. Arbetslösheten bland Los angeles neger är mycket stor. Man räknar med att 34 procent av familjeförsörjarna bland våttsområdets 80 000 neger går utan arbete. Och heter det riskerna för liknande kravaller i andra delar av Los Angeles är stora om man inte snabbt finner förbättrade metoder för relationerna mellan svarta och vita. London blir allt hetare för de modemedvetna 1965. Där finns designers som Mary Quant och där finns Carnaby Street, där modebutiker för de unga trängs. Korta raka kjolar, mönstrade strumpor, arméjackor, basketskor eller ankelkorta vita stövlar från franska korres är vad många vill bära. Vitt är överhuvudtaget en stor modefärg och modsen låter håret växa.